היפופוטאנס! שלום, פה זה בכינות? כן, אנחנו מחפשים אנשים שיגישו את פינת הבישול. זה בעצם מודיש שנראות אם אתה או אם מישהו אחר מתאים. בוא, בוא תראה לנו אם אתה יכול להגיש פינת בישול. בסדר, נראה לכם מה שתרצו. טוב, תתחיל, נשים לך עוד פתיחה ונראה מה אתה שווה. קדימה. פינת הבישול עם אבי שול תודה רבה, תודה רבה, היום נראה לכם להכין מתכון לעוגיות חדש, רק נפתח ספר בישול, עמוד 22, רשום פה... סליחה, סליחה, מה, מה בדיוק אתה עושה? מה, אני מוצא בספר בישול את המתכון שצריך... מה, אתה לא טבח? לא, אני ג'וספה מספר. אז בשביל הזמינו אותך? לא הזמינו אותי. בא הנבחן הבא בבקשה. פינת הבישול עם אבי שול! שלום, כאן אבי שול, אני אראה לכם היום מתכון לעוגות אנחנו נתחיל עם קערה קטנה עם 5,000 ביצים ו-300 קערות סיניות, תחזיק את הכיבשה שם, אני מיד אדבר איתה אחר כך 30 קבוע, 12,000 בוטנים, 10 קילו סוכר אה, תמחוק אותו הבא בתור פינת הבישול עם אבי שול שלום, כאן אבי שול, והיום נלמד להכין רחוב קחי כרות פינת הבישול, עם אבי שול! שלום, כאן אבי שול, היום נלמד להכין בפינת הבישול מתכון לעוגיות. ובכן, רשמי לפנייך את המצרכים הבאים: שני חלב, ארבע ביצים, חמישים גרם מרגרינה, לחם לבן, נו, מה אתה אומר? הוא נראה לי בסדר, אני חושב שאני אקח אותו. חצי ליטר חלב, קורת מלח, וביצה של דינוזאור. אני סטה מין, קחי את הביצים! שלום, כאן רותי שי, והיום אני אלמד אתכם מתכון קחו את המים, שימו בום כהן! פינת הבישול עם אבי שול שלום, כאן אבי סליחה, תגידי, אתה לא היית פה כבר קודם? לא, אני פעם ראשונה אה, תמשיך אוקיי, שלום, כאן אבי שול, היום נלמד מתכון לעוגות קחו 300 ביצים, 6 פעות, 10 קילו קמח, 5 בנות אתה לא חושב שאתה טיפה מגזים? טוב, אז 4 לשים הכל בכוס, ואם נשפך קצת, לא נורא הבנות ינקו אה, לא פגעת! ועכשיו קבלו את המנחה החדש של פינת הבישול, הבישול! שלום לכולם וברוכים הבאים לפינתנו, פטר והמטבח. בעקבות הצלחת הסיפור פטר והזאב, אנו מגישים לכם בשמחה את פינת הבישול בסגנון זה. ובכן... ביצירה פטר והמטבח מסומל כל מצרך על ידי אחד מכלי התזמורת. הביצים על ידי הדופים! הסוכר על ידי המצילה! החלב על ידי החצוצרה הגדולה! אם כי ניתן להשתמש בחלב דל שומן. הקמח אינו לא מרכיב חשוב, ניתן להשתמש בקמח חיטה או בקמח תופח או בקמח מצה, כל קמח יתקבל בברכה ועכשיו כשרשימת המצרכים מוכנה, אנחנו עייפים התעייפתם? שתו בהפסקה מעט קולה כדאי להגיש את הקולה עם קאש אה, זה מזכיר לי בדיחה, חחח אסכימוסי אחד נכנס למסעדה ואומר תן לי בבקשה קולה עם קאש ועכשיו נתחיל בעבודה אני מבקש חלב אה, שני חלב קחו את הביצים ושימו בקערה הוסיפו סוכר לערבב עד שנקבל משהו סמיף נשפך! עכשיו הקמח אה, ייקחו את הקמח לשים בתוך קרחה גדולה תנו לנו לשים גם הפקת אפייה, זה הזמן להוסיף להיזהר שלא יהיו גושים בוחשים להוסיף קצת מים או טיפה מים עכשיו אפשר להחליף את התנור, לחזר לחום אלוני בינתיים ניגש להכין את המילוי. את המילוי אפשר להכין מקצפת, מדזבנים, כל מיני דברים. אם אתם שואלים אותי, אני אוהב לשים על זה טוטים. טופים. לשים הכל בחוץ עם רגל של עכבר, לא להגיש רטוב, ובטח שלא קר. אפשר לשים בטוסטר שלא יצא פריך, אפשר עם אקנומיקה למרות שלא צריך מתכון לארמדיל, ארנבת או שלשול, הכל תוכלו למצוא בפינה של אבישול. רגל של חמור, קטעים מהפנים, אם לא תהיה ברירה, זה בשל מאבי. ומי שלא לוקח את ולא רוצה לרשום, זה בדיוק אותו מתכונת ברמי שלשום, חלקו למשפחה עם העוגה טעימה, אם יצא שרוף, שלחו לנו דגימה! You, עברו שלוש שעות, האוכל כבר מוכן, כאפה למלפה שלא ערך את השולחן, אחי ארוחן, הלך כולנו לרופא, שיהיה תפריט ומוזג לנו קפה אכלתי? לא, זייפת בבית השני. היפופוטם. תנים נוספים תוכלו לשמוע של היפופוטם. היפופוטם, co.il